І неулюблена пісня всіх старшин Червоної армії, а розпрощалася з Нюрой чорнобровою у мосточку около ріки, спурхувала над безтурботною шеренгою, а щось коротке, як удар мов тисячогруде зітхання. Я підвівся і пішов до балконних дверей. Сейс облишив каву, запитально поглянув на мене, на майора Мехна. Говорило Панасович: Знизав плечима, мовляв, я ж хотів попередити, забракло слів. Я відчинив двері ширше. Тепер уже не було сумніву. Величезна людська маса сунулася з глибини табору сюди, до комендатури, а вона вже, мабуть, затопила безмежний плац у центрі, тепер втискується в горловини бічних вулиць, щоб вихлюпнутися на нею широчінь головного проїзду і взяти в кільце комендантський корпус. Я вийшов на балкон, сейс і михно приєдналися до мене. Сейс щось спитав Гаврила Панасовича, то й знов тільки знизав плечима. Ох, як же невчасно вирушив Попов за дарунками для своєї віри. Хоч коли подумати, то перекладач тут не дуже і знадобиться. Мовлення буде, сказати б, одностороннім і до краю обмеженим. А всього два російських слова – «домой» і «м'ясо». Ці два слова з багатьма тисячами розтелесованих, засліплених люттю і ненавистю людей накотилися, мов грім, на трьох розгублених одне чоловіків, що безпорадно стовбичили на балконі комендантського корпусу. Здоровенний капітан Сміян, маленький як гудзик підполковник Сейс, а між ними майор Михно в своєму декоративному саморобному мундирі, схожому на строкате вбрання тих, що юрмилися внизу і ревіли Дамої м'ясо, дамо й м'ясо. Я підніс руку, що бодай трохи втихумирити натовп, крикнув раз і вдруге Товариші, товариші. Глас вопіючого. Хоч ще не зайшло сонце, і було світло, над людським стиском палало безліч факелів. Не так вогонь, як Кіптєва, але запалено їх і не для вогню та світла, а щоб підсилити враження незгоди, гніву і протесту. Мабуть, ті факели знайшли на есесівських складах з покинутою амуніцією, бо і вони, виходить, були на озброєнні танкових дивізій, щоб при відступах палити українські і білоруські села. А тепер що ж? Вчорашні мої фронтові побратими зчиняють заколот проти мене з оцими фашистськими факелами? Ну, гаразд. А коли вони на тих складах знайшли ще й дещо ваговитіше знайшов же коляда цілі тонни кави. В людській масі змішалося, втонуло, зникло все, що з такою солдафонською запопадливістю впроваджувалося в тимчасове життя цих щасливо нещасних людей ні полків. Ні батальйонів, ніяких командирів і начальників, всі рівні, всі однакові, всі об'єднані єдиним святим бажанням «домой», всі заявляють про свою людську повноправність, м'яса. Ще зовсім недавно, ніби вчора, ці люди святкували День Перемоги, були радісні, добрі, розчулені, тоді чоловіки випустили наперед жіноцтво, щоб воно прикрасило і заквітчало великий день, освітили його ніжним сяйвом своїх лиць, а сьогодні всі були темнолиці, несамовиті й нещадні. Чоловіки, які належало, вели вперед, жінки гуртувалися позаду, прикривали тил, закликали, підбадьорювали, надихали. А все, як у пісні. Я на подвиг тебе проважала, над страною гріміла гроза. І так далі. Не заздрив я тим, проти кого проводжали на подвиг своїх чоловіків отакі жінки, ой не заздрив. А тут ще моє досвідчене фронтове око помітило якусь підозрілу метушняву на лівому фланзі. Центральна частина дружно обстрілювала нас двома замишними словами. Правий фланг підтримував. Жіноцтво з тилу додавало і собі, а от лівий фланг мовчкими тушився, і ця мовчазність непокоїла мене і не подобалася більше, ніж крик. «Щось там було, щось приховувалося, щось готувалося, але що? Я вже хотів був спитати Гаврила Панасовича, він тут досвідченіше, може, здогадається?»